Da pozdravim na devetem večeru, filmskem večeru z diskusijo, dok, dok dokumentarno obzorja. Danes večer posvečamo dejstvom za resnico Ljubne in pozdravljam tri avtorje, Amin Moratovič, Rudi Oran in Maja Weiss. Torej, dva filma smo že pogledali, dva še posto po diskusiji ker imamo to eh, edinstveno priložnost, da se z avtori lahko pogovarjamo o tem, kar ste ustvarjali in seveda tudi v procesu ustvarjanja eh, nekak na način poteka pri vsakem eh, bi to nekak dala tudi kot istočnico. Namreč današnji večer, eh, kakor sem programsko ga nekak, eh, sestavila, eh, v prvem delu podaja mogoče podobo uh, iz svetah, ki je nismo vajani vsak dan, uh, v drugem delu pa uh, podobo nam mogoče bližnjega, torej Maja, tvoj film kot uh, delovski razred v Sloveniji uh, in rudjev film o moniri, ki predstavlja uh, v bistvu posledice genocida v Srebrenici, torej nekak nam Bližega, geografsko bližnjega okolja. Pa mogoče začnemo z Amirjem. Prisluhni Londonu je poseben projekt, ki je nastajal v času rezidence v Londonu. Pa mogoče za istočnico, za čuvod predstaviš, če si se zanj ločil, torej na kak način si ga snemal, iz tega, kar si snemal, oziroma si že začel delati s projekt za idejo, da bom na tak način tudi nastavil. Ja, nekaj let pred tem smo bili na rezidenci v Berlinu in takrat sem se vzel za iz izhodišče Ruthmanov film Simfonija Vele mesta in sem poskušal kopirati ta film, ne, se pravi, kakor je on v 30-ih letih prejšnjega stoletja iste motive, isto dramaturgijo poiskati v današnjem Berlinu. S tem, da se je bil vsem omejen, ker takrat nisem imel kamere, ki bi znala snemati, tako da uh, gre za fotoaparat in pač v Berlinu sem posnel uh, mislim, da 18 fotografij v Londonu pa 23.000 tisoč, ali malo se pozabu, te In, pr, ko smo dobili rezidenco v Londonu, sem je zdel, da mora biti tisti princip, da spet moram nek vzor zbrati in spominov uh, filmske akademije, sem iskal te uh, bodritvene filme iz časa druge svetovne vojne in uh, Listen, uh, Listen to Britain, ne, je eno od teh najbolj znanih dokumentarcev ki govorijo o življenju v Britaniji pod v, v, v času vojne in sem je izkazalo paralele. paralelje. Uh, s tem, da se je izkazalo, ko sem prišel tja, da kljub temu, da sem poskušal neke kontakte vzpostaviti, da se pol takrat, prideš vse podre. Ne? Se pravi, koncept je bil isti, da bo to film iz fotografij. Bil sem malo bolj odpremljen, kot v uh, uh, imel sem en že tak snemalnik za snemanje šumov imel sem tudi objektiv, ampak uh, ljudje, ki sem jih pa želil, to, tokrat sem si rekel, da pr, pr dokumentarnem delu vedno preveč govorijo, tukaj pri teh mojih eksperimentalnih uh, animiranih fi, filmih pa ni nobene te narativne osebine, in da bom probil združiti to dvoje v tem filmu, in zato sem izkl sogovornike. In tle sem si spet postavil nek koncept, da, da morajo biti to pravzaprav tujci, ki so prišli živeti v London. Ne? Zdaj, Nekaterih nisem mogel dobiti zato, ker jih tisti čas ni bilo v Londonu, v tistem mestu, ko smo bili, sem pa nekaj druge med drugim. Tudi, recimo, en od likov je uh, Turak, ki je lastnik tega stanovanja, ki ga ima Ministrstvo za kulturo in ki ima še tri lokale v uh, Londonu in je njegova zgorba tudi zanimiva. Uh, predvsem je pomagal tudi uh, Pančič, ki je res izvrstem poznaval Londona in on mi je pa odprl še malo to, to temo, gentrifikacije, besede, ki jo takrat če nismo poznali v Sloveniji, ki se zdaj šele, uh, malo veljavlja. Se pravi, od tiste osnovne ideje vsebinske, kaj bo do tiste končne, je bilo zelo daleč, tudi časovno deleč, ker sem uspel film pol po treh letih zmontirati in dati od sebe. Ampak mislim, da je pri filmih vedno pomembno, da pa maš nek okvir, nek koncept, neko da se omejiš v nečem in to ti pol pomaga, da stvar ostane skupaj tudi pol, če si čisto zamenjal koncept, če te je odpeljala zaradi protagonistov, zaradi situacije, ki se dogaja naprej. Ampak se mi zdi, da važno je, da si zastaviš neke omejitve in potem je stvar lažja potem v naslednji pazi. Mogoče še pod vprašanjem, ravno tema gentrifikacije, je, je stopila ven iz posnetkov ali predvsem preko pač, pogleda tadejo? Mogoče je bilo usodno ta lokacija, kjer je ta atelje, Ministrstvo za kulturo, kjer, kjer se je to dogajalo. Ne? In Smo lahko spremljali, kako neka četrt, kjer so bile včasih tekstilne tovarne čez cesto, je zdaj so elitna stanovanja. Ta, ta zgodba tega lokala, ki ga ima lastita Turek je, da je uh, tu se zbirala Brit Scena, tam so začeli Hearst in uh, vsi ti, uh, ko so prodajali svoje grafike za sto funtov, ne, recimo. In zato je ta lokal, zaradi teh sodelujočih tam, ljudi, ki so prihajali po to, popularen, ne, zdaj pa je to vleče zaradi te svoje popularnosti. Tako da malo mi je pa pol tudi tedej odprl to zgodbo, in pol sem pa tudi od drugih sogovornikov dejansko dobil točno to, kar, kar sem bil. Ali se na tak način potem, ko recimo v procesu delanja filma se nekako izcimi, nekako bi lahko rekli, ali pa jaz bi temu rekla, neka resnična podoba mesta, torej skozi zgodbe, skozi podobe. Je možno potem v vašem filmu še reči ali pa zanikati gentrifikacijo? Ja, mislim si, da potem iščeš te podobe in jih seveda tudi najdeš, najdeš te kontraste. Sogovorniki pa samo pomagajo, da, da ti samo še počrtajo to zadevo. E, mislim si, da potem sem v tem vsebinskem smislu dobil celo več, kot sem na začetku računal, da so se bolj stvari skap sestavle, e, ker od začetka me je bolj zanimalo, kot rečeno, kako en tujč se znajde, ko pride v London, ali pride kot ekonomski migrant, ali pride kot zaradi bosanske vojne je prišla ena sogovornica, Ampak ravno te intimne zgodbe potem sestavljajo eh, to. Ne? Eh, od tega, ki je, kateri je najljubši tadejo lokal v Sohu, kjer si vedno privošči tri logličke, do eh, te sjajne zgodbe, te bosanke iz Mostarja, ki eh, je eh, rekla, da, ko so oni prišli, so jim rekli, naj se čim bolj slabo oblečajo, da bo izgledali kot begunci. Ne? ker so prihajali iz Bosne, v... zato da bi verjetno sprožal ta ne, neko us, ne, občutek pomilovanja, usmiljene in tako naprej. Ampak v resnici oni so pa že, želeli biti čim lepši, se, se naštimati, da prihajali so v no, nov svet, ne, novo življenje. Um, Mogoče kar v nadaljujemo po zgodbi mm. v Bosno. Um, Rudi, ti si prišel v stik z Moniro um, preko svojih drugih filmov, um, jo spremljal uh, na njeni poti in se potem odločil, da posnameš to njeno zgodbo. Ali kako drugače? Ja. Ja, zadeva je bila uh, pravzaprav štateva iz spodne iz potrebe, ali pa bi zdaj razmišljal, da bom posnel, snel, se so nastali štirje filmi v Bosni. Bih, enostavno se ta srebrnica, ta genocid, tako eno par let vlačo v meni, dokaj pač nisem ugotovo, da lahko z kolegi slikarji pravzaprav pomagamo. Takrat je bil še v obreku kar kapital prisoten, ne? Slovenija je bila v nekem razcvetu in so ljudje še kar kupovali slike. In res resnično smo potem zbrali precej denarja in odnesli tem otrokom preko sveze z prijateljom mladine v Sarajevo je našli uh, te otroke iz Srebrenice. Takrat je pravzaprav monjera stopla, k meni bi rekla, kaj če bi ti naredil kakšen film. Ne. kdo je rekel, da je film ne o teh otrocih. Tako se je začela, ne? jaz sem igaz zagledal tam in uh, jasno potem je zgodba stekla, naredili smo stike, je bilo prav zanimivo, da 10 deset ali 11 tisoč teh otrok takrat, ne, ko so bili zelo majhni, nadoletni, ki so izgubili, ki so postali sorote, sirote, uh, smo iskali šest mesecev in smo sem tri našli, ki so bili pripravljeni spod govoriti o tem. Ne? Tako, mislim, taka trauma je bila to za njih. No, jasno nastavljata film, njegov visoka zemlja tvrda in potem še eden, tako da vsako leto smo se, smo se vračali z Andrejem Dolim posnega vsak leta en film, dokaj jasno mi padla pred mano in je z to njeno karizmo, torej ženska, ki je nokautirala Carlo Del Ponte, ne, ki je pripeljala pravzapravljena takratnega tekrat, predsednika Clintona na prvobletnico Genase v, v, v otočarih. Na koncu seveda je bila takoj pripravljena obegreva na to potovanje, ne, filmsko. In jaz sem je pravzapravljen spremno, to je bila tako cinema, te, ne, kamera, pa smo šli in uh, zgodba je bila pa čist drugačna. Ne? To je tisto, kaj sem bilo zadnječe je ta objektivizem, ne? E, se to tudi potem bilo kasneje. Uh, zgodba je bila takšna, da je ona vsako priložnost izkoristila za to, da je šla v, na vzhod Bosne, sama je imela peštolo pa bombo in je iskala tistega, ki je obil otroka, ne? Pa tistih 22 njenih moških v tej funini. Mila seveda z Andrejem tega ni sva vedla, ne. In To je bil njen uh, motiv, ne, najdeti tega. Ne. da so pa spremljevalce. Ne. Tako smo se pač potikali od vasi do vasi in gledali, kaj je pravzaprav ta, prav ta ženska nadila vsem tem ljudem. Kako pomoč, ne samo moralno. In potem sem videl, da je to prava herojina. Ona je in moški in ženska v eni e, osebi. Ne. Tore je pa, pač, radeva, da so otočari spremenili v, v park, oziroma to je en del muzej, ja, muzej ki je pravzaprav edin eh, otok, tako otoček muslimanskih v tem delovskega Bosnega. To je pač republika srbska tam. Ja, čeprav je to vedno muslimansko večino, 73% je muslimanov tam živjelo pred belkansko vojno. No in tako, uh, da, da ta moja pot z njo skozi Bosno, to spoznavanje Bosne ljudi, teh sirot in tako naprej, uh, se je zgodilo nekaj, kar pravzaprav nas filmari ne bi, bi smelo na tak način potegniti. Da zgodiš ta objektivizem. Ne, ta, ne. Sej, jaz sem se trudil, da bi se tudi srbi pogovarjali, ampak se oni niso pa ne, ne, z mama. Je, oziroma je bilo zelo težko navjezati stike z nami umikali so se tem pogovorjem na to temo. Medtem, ko ta stran je pa sveda zelo izčrpno oporočal in mi je želela govoriti o tem, v tem ženske ali, ali No, da nekaj skrajšam, pa da se vrnem na ta objektivizem, kot tako smo nekak danes, da ne bi bila tema preverjene informacije in tako naprej. Mesec nekaj, da sem enostavno Gle, videva neke stvari, ki se mi niso zdele, kako bi rekel, resnične, ali pa se mi niso zdele v gore, bom dal, recimo pazil sem, kako se te politične, ortodoksne struje, bošnaške manipulirale s temi ženskami. Ne? In one so enostavno to igro sprejele in se pustile manipulirati. Malo se kaj, kar smo mi gledali na televiziji, je bilo sproducirano. Ne? To je prav njihov PR, ki je res dodelan. Ne? Jasno je, da je srpski PR tudi dodelan, ali pa hrvaški, ne? ampak oni zdaj te kosti, to tako podobno, kot pri nas huda jama, ne, te kosti se vlačajo v pa not, pa v pa not, ne, po potrebi politične. in tam se njim to isto dogaja. Ne. In na eni strani vidiš vse to, kar je ta ženska nadila, pol vidiš celko političnih umešavanj, nekih interesov, na, na koncu pol sem to zgodbo zbost končal na neki točki, ki sem videl, da se pravzaprav situacija dol zelo, zelo postaja ortodoksna. To pomeni ta vpliv Turčje in, in arabskih držav je, je tako močan, ne, da a, vse imate na eni strani, imate mlade ljudi, ki sploh ne podležajte. Tudi to je bilo res, da so mlade punce oblekle rute in to, Ker so jim Mislim, to je to resno. Ampak dol gre preprosto za to, da, da njih že od konca, torej vojne v Bosni, do danes zelo uspešno manipulirajo in vodijo. Ne. Pa smo mi mislili, da nas ne bodo, ne. pa sem pa ta globalnih ovic zgodil, pa gremo po isti štori, sem zelo globalna. Tako da jaz moram priznati, da ta film danes, ko ga gledam po desetih letih, ne, ne morem gledati tako, kot sem ga takrat, ne, ker sem drugač razčistil seboj, dozarel, dobil tudi druge informacije. Je fajn, iz moje strini je bil upošteno ampak malo se kaj da bi videli malo širša slika tega. Ne. In Če bi se mogoče takrat že zavedal tega in šel v tisto smer, bi, bi lahko nakazal in bi ta film nosil nekaj več, kot pa samo neko zgodbo heroine, ne, ampak bi nakazal to, kam pravzaprav bo vse skupaj potedil. Ne, ne. No, to je moja samo eno put um, pač Spremljal si Moniro in poglobil si se v temo, um je možno po vsem, kar se je dogajalo, pa tudi, kar si ti recimo dal skozi s svojim procesom, zanikati genocidove v Srebrenici. Se ti zdi to sploh mogoče oziroma ga dati v drug kontekst, kot ga nekako prepoznamo. Jaz imam ogromno prijatelju tu Mariboru Srba, nekaj še danes pa so intelektualci, ki mi še danes rečejo, pa misliš, da je to res, ne? Jaz, Jaz sploh tega ne razumem, ne. Da, je da je sploh tako vprašanje pride vrne. Zato pa te ženske imajo v spodstadek, da še vedno to obujejo pa, pa gonijo, to je ena in stvar. Ne. Ravno zaradi tega, ker skozi prihaja do, do, do nekih dvomov do spreminjanja. se na koncu koncu radimo iti tja dol, gledajmo zdaj pri nas, kako se bližna in daljna zgodovina spreminja. Ne dokoli pride na oblast, bo po svoje potegna. Jaz, jaz, jaz, jaz prihajam iz krajev, kjer, kjer so bili doma granci in belogradisti, to pomeni Kočevja, in moja zelo zgodnja izkušnja je bila ta, ker sem imel so šolce, ne, potomce, vnuke torej in sinove teh belogradistov. Ne. Mislim, kako so bili neka, neka Uh, to, so, to, to so bili drugi ljudje, ne? tako kot v Južno-Afriški Republiki. Ja, oni so bili nižjo stopne. In koče če je bilo jasno uh, kazensko mesto, ne? na eni strani si imel udbolce, na drugi strani tisti, ki so prišli, prišli ki niso vedeli kam iti iz uh, lagarjev, iz ne? Nemče, in tisti, ki so prišli po kazni v to mesto. Ne? In domobranski otroci. Ne. In ni jim bilo fajn, ne. to je bila grozna zadeva. Ne. Ampak uh, uh, in jaz sem bil vedno, uh, to, to je mogoče en skupni ne, vedno na strani žrtova. Ne. In tako sem tudi dol v Bosni na strani žrtov. Uh, čeprav te to včasih zavedene pa mar se kaj ne vidiš, ampak kdemo pogledati pa tisto, kar je bistveno. Vedno se pa nekaj muti, kdo je, pa kdo ni, pa ni. je jasno videti, kdo je bila žrtva. Jaz sem dolj pogledala v tem bilo vzhodne Bosne, sem pogledal in mislim, da so našla z Andrejem, vse, kar so bila spominjsko obeležje, da je bilo, mislim, 43, ne je zdaj prijeti točno za to, 43, 47 umrlih na srpski strani, a ne. Pa recimo vem, kje je trgovina, pardon, trgovina narejena na grobišču, nekaj ga ne bojo prili, je pač nek market bo postavljen. Šel sem, mislim, tam je, joj, to je tako kot tudi en kamer dol v, v Egipto, ne, to bojo lahko tako še ne vem časa. Ne. Tako da, Moram skočiti nazaj. Mene vedno pač potegne ta uh, stran uh, pozicija žrtve ne? in iz te pozicije poskušam čim več uh, pogledati. Je pa to uh, zelo, zelo uh, spolzah teren. Zdaj, nekaj sem imel ravno eno debato z gospodem, ki je gredavato dol v Izraelu v Slovenci, in je takoj v, v neki razpravi, ki smo imeli seveda, o kozarcev, Tako je rekel, ja, ti si pa za, za palestince, ne. Sem si rekel, ne, jaz sem za tiste, ki so tu večje žrtve, ne. Tukaj, ti ne poznaš Izraelcev, ne. Ti vidiš samo eno skrajnost, ne, ne. Jasno, da pozna dosti bolj situacije, kot je jaz, ne. In ampak, se pravi, jaz tukaj v temeljim mojo pozicijo odkodo. In jasno, genocid je bil pa še velik mogoče predam še naprej. A um, na to navežem? E, ja, v, tudi s povezavi s tudi s uh, vašim filmom, ki ste v bistvu delali pa s podatki uh, Zavoda za, za poslovanje. Um, in pa ta proces, uh, ko se prebijaš skozi uh, neke podatke in iz tega pokažeš neko zgodbo, ki ni uradna zgodba, seveda, z Zavoda za, za poslovanje. Ja, tudi ta film ima svojo zgodovino, mislim, da tudi enih deset let, kar je drunarjen, ampak mislim, da v osnovi sporoča in govori skozi te zgodbe, tudi dana, bom rekla, v današnji čas, tako tudi odraža. Na sezadnji še skozi imamo ko 20 tisoč, se mi zdi, brez posebnih, tako da zgodbe so najbrž podobne, samo da so ljudje z imenim primki drugi. Um, File je nastalo takrat uh, iz tega, uh, ker je dejansko, torej kam je izginil delovski razred, iz te glorifikacije delovskega razreda v socializmu, in potem v tranzicijski Sloveniji sto dejansko izgubo tega z, delovskega z, razreda z kolapsi fira, z, z socialnimi problemi, z socijalno državo, no, in kam je ta delovski razred izginil bilo to vprašanje in narejen pa je bil film tako, da sem nekako rekla, da je najboljše, da dan na Zavode za zaposlovanje po Sloveniji eh, razpis za audicijo, za vse predsponsorne, ki bi prosto prišli in povedali pred kamero zgodbo in odgovorili na to vprašanje oziroma povedali svoje zgodbo. Ne? In um, odzvalo se je kar uh, veliko ljudi. Te zgodbe so blehujše, kot sem jo smislila. Ne. Zdaj tega filma dolgo nisem videla, lahko pa samo reflektiram tisto, kar mi je ostalo in kar hodi z mano in kar ne bo hodilo naprej. Ne. To so, kar je šlo za, torej so to za treti ljudi, ne. neki resnični prika življenja, srednje generacije žensk, ki po 30 letih ostajajo brez službe, Uh, uh, in so na v bistvu na zavodu, uh, ki, uh, ki, katerih uh, zdravstveno stanje ni uh, v redu, ker so dale vse uh, tej uh, državi, vse najboljše in tako dalje. Zdaj pa uh, bi radi dostojno delo, pa ga ne more imeti. Um, potem do pripovedi o norosti, ne, kako te lahko nekdo pripravi dejansko v tem smislu, da si ti nor, uh, zgubiš službo in potem uh, um, gre vsa stvar tako daleč, uh, da je, se prav dobro spomnim, kako je gospod rekel, kaj naj se obijam, se naj obesim. Aj to rešitev. Spomnim se tega, ki je rekel, tle letaj kuni kradejo, jaz pa nimam za položnice, pa pridejo, pa mi iz izvržbo na vrata pribijajo in rečejo, izjete se ven. Ne? Mislim, da so te zgodbe tudi zgodbe današnjice. Potem se spomnim sos tudi tam v kopru gospoda, ki je, ki je rekel, ja, kaj pa naj, kako naj, ne, pač gremo, malo se skrivamo, gremo na reči križ, ne, pa potem dobimo, pa nekako preživimo, ne, pa sram nas je, pa spet bolezni, ne, raha, ki dejansko um, se pojavlja, vedno tudi v tej povezali s tem, s uh, to krivico, ali sem jaz kriv, da sem izgubil službo, ali sem jaz tisti, ki... Uh, je kriv zato, da sem nesposoben, da zdaj moja družina ne more več živeti, da vse skupaj propada, da da, um, da so moji otroci, čez to socialni problem postajajo označeni. Uh, do tega, da ne more, ne more recimo dobesedno, uh, da se izogiva socialnim kontaktom, da te ne bi le, da te ne, ne, ne srečo in povabo na kamo, ker nimaš tistih iz tega enega evra, ki bi si moro kavo plačati, ne veš pa, ne, ne, ne tako je, bom vsak dan je minimalne človeške zanke, rane, ki se v bistvu odpirajo in seveda v mest, seveda mi najbolj ostaja tudi v mest je ta film prepleten z razno demonstracijami, sindikalnimi in obljubami, Še skosno predstavljal sliko mlade, bom rekla, mlade ženske, ki v tisti množici z, večjimi, z, z večjimi, temi palerinami noter, joka, ko jo začutiš, da je pretresena od, te, bom rekla, pretresena od tega, da je na tem mestu, da mora biti v taki množici, na tem mestu in se boriti za to ne, in, in, in da je brez službe in kako bo njena prihodnost in tako darje. Ne. Uh, tako da, do tega, da Janu Kovačič poje revolucijo ne, in delam kot zamorc, zato pač delam, ne, skratka vse te stvari so tiste, ki so mi ostale tako nazaj, um, In, ja, ko je prišel ta dokumentarni film ven, se spomenem, da je prišel kot dokumentarec nekak meseca, ne, um, in je bil šokanten, ker je bil v bistvu tako enostavno narejen, samo so bili obrazi, ki so pripovodovali direktno v tebe, tako kot na po, tista povadovalec dnevnika, ampak so pripovodovali te svoje socialne zgodbe in zgodbe in zgodbe dela, ne. Um, Tako da, um, um, ja, zdaj, če smo pri tem dolgu teh, smo tukaj tukaj, tri je ne, uh, odkje je, v bistvu, ta potreba po tem nekem raziskovanju, ne, uh, je potreba po razumevanju življenja, ne, <laughs> zato gre, ne, da bi razumeli te fenomene, uh, v bistvu, naše družbe, življenja in vseh teh zank in teh privic, ki se dogajajo nam in ljudem, Ker imamo vsi neko, bom rekla, predstavo, pa to ni ideal, to ne bi smela biti idealistična in naivna predstavo o tem, da bi družba morala biti socialno pravična in da bi, moral, da bi moralo biti um, nekako uh, uh, država socialno urejena in da, bi, da, da se ne bi smela visu, uh, dogajati tako velike, uh, bom rekla, krivice in uh, razlike. Ne? Uh, mislim, da je to, uh, da bi moral biti to tak družbeni imperativ, ki je uh, normalen, ne, to ne, ne bi bil idealizem, ne, čeprav se včasih uh, sam prisednik človek vpraša, uh, če je to uh, vseh teh, um, tudi drugih ekstremnih torej tudi bogatenih in tem, da je pač družba tako razlojena, uh, če, uh, ti nečesa ne razumeš, oziroma, če si ti uh, zaostal za tem. Uh, za tem uh, v osnovi pa, uh, ja, kaj ne rečem, uh, mogoče gre, gre za ta pohlep, ne, za, za, za, uh, tako kot je bilo v, so, v socializmu opevana in glorificirana enakost, ki je ni bilo, ne, tako um, je tugej zmanjkala točno ta, in to nas tej oči, Ta tranzicija, vse to tudi mene je ta dokumentarni film naučil, kako ljudje enostavno pozabimo vse, zavržemo in nas briga. Za v osnovi se lahko družba zelo hitro spremeni ne? in zelo hitro zapade v neke, ekstremne, v neke ekstreme, čeprav temu ne bi smelo biti tako. Torej, umanka ta humanost. Uh, ja, mislim, umanka humanost. Uh, najbolj se temu reče politika, ne? Uh, uh, politika vodenja države na vseh nivojih, v različnih, ne, v, tistim, v tistih, uh, na vseh, v bistvu, nivojih ki se pač usmerja. Ne? Vsak sicer lahko da svoj doprinos, druge, so pa določene stvari, ki pač morajo biti najverjetne sistemsko rešeno, ne v politike. Za tega pa imamo tisto edino, kar pač je, kar je najviše, kar smo odkriviš skozi ta parlamentarna eh, demokracija, ker se pač menja vsakeh štirleta eh, sodbolitve in glede na stvari potem človek voli in zbere tisti program, ki se mu zdi najbolj najbolj, ne vem, socijalno primeren in najbliže njegovemu ne samo svetovnemu nazoru, ampak tistemu, kar naj bi pač bilo, ne. S tem, da še skozi v tej fazi neke tranzicije, ki se sicer se mi zdi, in se učimo tudi še vedno slovarja, bom politike in možnosti in vsega tega, ne? Na sezadnje je tudi dolgo trajalo, predno so se začele res demonstracije pojavljati ne? in so začeli ljudje, dejansko se kot civilna družba, čeprav je bila civilna družba že v socializmu, tako močno, močna inštitucija, naj bi bila, ne? so se začele v bistvu pač postavljati ne? In, in je ta tako imenovana državljanska zgoja, Uh, tukaj uh, se mi zdi, da uh, ki je v osnovni šoli in ki je najbolj učila uh, torej nekega um, in pluralnega in svobodnega mišljenja in zločitev, predvsem pa odgovornega ravnanja v družbi, ne, uh, ja mislim, da je v bistvu zelo pomembna. Poleg tega pa tudi to poznavanje zgodovine in sedajnosti skor, skor, notri tudi dokumentarnih filmov, ki nam marsikaj nastavlja in ogledalo in stvari v smislu, kaj lahko, ne vem, in kje lahko kaj spremenimo. Komit, eh, veri, pri tvojem ustvarjanju eh, pogosto gre za teme, ki si jih izbereš eh, in jim slediš pač iz svojega nekega osebnega, mogoče zgiba, interesa, ker te zanimajo. Na kak način se odločaš, katere so pomembne, katere niso. Predvsem pač v nekem svetu, kaj delaš tudi na televiziji, kjer so lahko v neki momentu pozabljene, torej, ali se odločaš pri tem, tehtaš, katere zgodbe, je treba povedati bolj poglobljeno, raziskati, preveriti dejstva. Jaz sem precej len, v, oziroma nimam časa, ker sem v toko projektih, da pravzaprav ne, ne znam razmišljati naprej. In veliko teh tem, ki so prišle, so bile namig mojih prijatelj, znancov, da bi bile to zanimeve teme. Ampak je to samo namig, potem pa seveda skočaš v temu in potem želiš vedeti vse. Ne? Problem kar dokumentar, dokumentarizmu je, da ja, moraš vedeti vse, ampak moraš zelo precizno uh, izluščiti, kaj pa tisto, ker pa moraš sporočiti gledalcu, kaj je verbalno in kaj skozi neke metafore, kaj skozi neko strukturo in tako um, tle, Če govorimo o tem preverjanju dejstav, ne, tle se mi zdi, da tudi naš problem je ta, da v resnici je naša naloga, da popolnoma obrnemo pogled, da povemo neke vsak stvari z neke, z neke druge vizure, ne, davno zaradi tega, ker se ne strinjamo, da je ta svet takšen kot je. Vkrati pa ta pogled z druge strani je tok nenavaden in toliko tuji gledalcu, da je pol to težko prezentirati, ne? Se pravi, če imamo idejo, da želimo ta svet obrniti na glavo, je zelo težko pokažemo tudi na filmski način, da je dobro obrniti na glavo, čeprav vsi vemo, da ta trenutni naš red ni v redu in da ga je treba spremeniti. In vedno je ta meja med tem, kako delovati po nekih teh recimo populističnih metodah, tudi v filmskem jeziku, zato da bi bil jasen, zato da bi te gledalce razumil, da zbiraš teme, ki, ki bi bile gledljive in pri tem, da v resnici pa ti moraš pripelati svežo zgodbo in čist na drugačen pogled. In ja, že pri zboru teme je to vedno problem in potem še pri prezentaciji te ideje, če bo to vprašanje, ki si je želela. Ja, mogoče še eno dodatno, da malo pojasnim. V tem smislu pač delanje dokumentarnih filmov je ponovadi daljši proces kot pa televizijski prispevek, Je pa seveda pomembno tudi na kak način se ta proces eh, lahko mogoči, eh, največkrat je podfinancirano, predvsem pri dokumentarnem filmu, eh, ampak eden od ključnih delov ustvarjanja dokumentarnega filma je pa eh, raziskava, torej ta predproces, pred samim snemanjem mogoče, ali pa postavljanjem eh, v bistvu vizualne, eh, saj podobne. Eh, torej, eh, v tem procesu se mi zdi, da eh, avtor filma daje skozi podobno preiskovanje nekih dejstev ali pa preverjanje dročnih aspektov neke svoje zgodbe, kot bi se bilo to raziskovaljec ali pa znanstvenik, pač skozi podobo sicer, ampak rabi pa za sabo vse to preverjanje, ki je podobno raziskovanju Ja, Absolutno se strinjam in slo, vedno govorim, da je našo, naše delo zelo pocenjeno. Ravno zaradi tega, ker ni napisano kot znanstveno delo, uh, nima take veljave, ima manjšo veljavo kot en časopisni članek, recimo en, en tehtan dokumentarni film, ki je pa naredeno celo raziskavo, ne? lahko več mesečno, lahko več letno, zato, da, da, da, da smo izluščili par izjav, par dejstev, ki se nam zdijo pomembna. Seveda tle treba spet, če, če se apliciram na rudja, treba videti, kaj so tiste izjave, ki jih nekdo usiljuje, kaj je neka mantra, ki jo nekdo ponavlja skozi desetkrat v vseh medijih, mogoče glavno to hočeš povedati in to izkoristeš in tudi s tim dovoliš da to mantro pove. Ampak predvsem je treba tehtati, kaj je resnica v, v tej izjavi, ki jo dane. Um, za me je vedno pomembno, da se srečam s človekom, da ima en dolg pogovor, pri katerem jaz probam tudi njega začutiti kot osebnost in v takem pogovoru zelo hitro videš. Uh, kaj je tisto, kar je pomembno in kje je tisto, kjer te mogoče poskuša z nekimi parolami uh, zakriti pra, pra, pravo. Seveda pa spet smo na, na tej meji, ne, koliko gremo intimo, koliko brskamo po človeku, se mi zdi, da vseeno moramo biti na neki um, etični distanci, kjer uh, ne gremo pre, ko Jaz rečem, da, da so vzaj niso v redu, ne, da ne ti ne silnik. smeš uh, manipulirati z gledalcem to da pustiš nekoga, da se kar Zelo... Zelo so tenke te meje, kje pa ti lahko dovoljš ta čustva. pri tem zadnjem filmu, ko sem ga delal, sem začutil, da moram malo več se odpredi tem čustvom in da moram slediti temu, kar mi je posneti material dal, se pravi, ne mojemu konceptu, ampak tem osebnim zgodbam, ki so bile močnejše, ko smo jih pričakvali čustvom in tako Je prav ta proces iskanja resnice eh, me zanima pri ustvarjanju. Zdaj, sam dokumentarni film naj bi bil eh, prikaz resnice oziroma resničnosti v eh, neki obliki, kolikor pač eh, ne zanikamo njegovo umetniško eh, tudi eh, formo. Rudi, eh, je v tem tvojem eh, Pozivo, oziroma nekako, da, da si se odločil za preusmeriti iz enega poklica v drugega, je bilo to iskanje resnice. Mislim se preusmeril čisto iz enega preprostega razloga, ker je, pač takšen sem pomeravi, da a, je ta aktivizem tako prevrel ven, da sploh ni bilo vprašanje, ali gremi iskati resnica ne, ne. Uh, jaz neče, drugače gledam, oziroma malo drugačen uh, režisercem uh, kot je recimo kolega, uh, on naredi research, se spusti v nekaj, ne, uh, ko sem zdaj domel. Ne. Jaz sicer uh, jasno vse pozanimam, kam grem, ne, ampak men je tako vodilo vedno to, da je uh, dokumentarnim film na nekaj čim potovanju ne neznano. Ampak to ne samo to, kar je tisto, kar je pred mano in ne ampak tudi to, kar jaz pri sebi odkrivam. Ne? To pomeni, jaz moram v celem procesu uh, odkrivati pri sebi stvari, ki jih sploh ne poznam. Rodi, a ki ga ne poznam. Ne? In, uh, zato so potem take moje teme malo čudne. Ne? Sej, uh, na koncu naredim seveda uh, neko te ogromno kompromisov, uh, ki jih naj Ne, režiser ne bi počel, ampak recimo en tak primer je, če greš spremljati deklico, ki ima cerebralno paralizo in živiš eno leto pa pol vsak teden z njo. Ne, greš skozi nek proces, ki ti sploh ni jasen. Ne, in vse njene fiziološke in mentalne reakcije, ne, ki ti sploh niso jasen. Ne, ti sicer veš ogromno o cerebralni paralizi, celo mogoče koga poznaš, ki ima takšen, da otroga te bolezi nepoznaš, tega mentalnega sveta nepoznaš, še nekaj greš v potovanju, bi rekel, skozi ta proces uh, uh, vidiš to tudi, kdo se ti sam. Meni uh, se pač dogajajo te stvari, kar ni dobro za režiserje, namest, da bi ostal surov, tako kot So recimo profesionalni snemavci, ki, ki nastane nek pokol pa pridejo ja pa snemajo na mesto, da grejo pomagati. Ne? Meni se je zgodilo to, da jaz se začnem pol s takim otrokom ga hraniti na mesto, da bi ga snemala. Ne? In to, to zgubljam, ne? jaz se tega zavedam. to je en manjko. Ampak dobim pa na ta način jaz kot, kot oseba, dobim pa uh, malo se več, mogoče kot to, da je pač film nastal dober. Ne? Uh, in Tak primer je bil tipičen uh, na tisti dvajseti obletnici največji džanazji, ki so jih takrat pokopali. Uh, niti ne, ne spomnim, ampak v glavnem to je bilo kilometr pa pol dolga uh, vrsta ljudi in so nad uh, uh, glavami pošiljali uh, krste. Ne. In so ljudje zaradi vrčine skup padali. Ne en del nas, ki smo to snemali, smo pustili kamere, pa smo nosili. En del je pa tamo star, ko je hvala kar nas snima naprej. Ne? In potem si videl, kdo smo bili amateri in kdo so bili profesionalci. Ampak se pravim, dokumentaren film je, ima zelo širok diapozona, tako da in različnost pristopa. Ne? Zdaj, poznamo tudi šole dokumentarnega filma, kam gre katera. Ne? Tako da jaz si vedno nekako, oziroma meni te zgodbe vedno nekako najdejo in jaz potem sledim neki moški intuiciji ali pa ženski pač, kot ker jo imam, da potem vidim, kaj bo iz tega nastalo. Včasih, ko je žena vpraša, pa ste ti da bo to film, ne? Ja, vidim, ne, sigurno bom, ne. Vah, že res, čist na začetku, takoj že, dobiš tis občutek na gonskom, ne, aha, tu, tu bo nekaj ravta, ne? Je tako, ne? Moj, moj velik tako. Moj problem je pač ta, da, da ta objektivizem izgubim v tisti zadnji, finalni zadevim, ne, kjer bi moralo recimo, recimo v primeru te dejtice pustiti tudi tiste šute, notar, ki, kjer njo prikazuje v vlkem debalans ali pa v, v tistih bolečinah pa nekaj Veste, to ni tako, kot mi. Ne. Mi gremo lahko kakati, kada koli zmoremo. Ne. Jemo takrat, ko mi hočemo jesti. Gremo ven, ko mi hočemo. Ne. En cerebralc bo jedo takrat, ko bojo oni rekli, da je lačen. ga bojo, ko bojo oni rekli, zdaj pa previjamo. In tako naprej. Nekol cel dan je obsojen na, na to, kaj bojo oni rekli. Ne. In v, v teh fazah, od ene točke do druge, je malo tistih lepih trenutkov, ko njega ne boli, ko nimate težav, ki ne vrže zaradi spazmov, ne vrže, koliko ven, pa pa to nobene opazi, pa, pa pa s tistim kolkem ven kolah, tudi tri dni leži, tako. Ne, dete, biti. Uh, skratka, uh, jaz se pravim, v teh finalni uh, se nekak vedno pol odločam, da da hočem vseeno narediti film, ki ga mogoče tudi tisti ljudje, ki ga drugače ne bi pogledali, pogledali. Če bi ga naredil tako srogo, kot je življenje, ne, vršanje, ne, da bi najboljši to tog gledalce, kot se je zdaj tukaj notil. vse vem, da je to slovo, ampak vseeno hočem neko sporočilo dati, mislim, doseči z ne, gledalce z nekim ne, ne sporočiljem. Če sem da naredzujujem, to je v bistvu zelo zanimljivo temo. Ne. Sistoma, tako kot gremo, ne, v dokumentarnem filmu imamo seveda tudi različno zvrsti, in tako dalje, različno od dematikev, od, od intervjujevcev, ki jih imaš pred sabo, ali pa to od, od observacijskega filma, kjer nekoga spremljaš brez intervjuja in delaš te stvari. Ampak pri takoj malo humanističnem, recimo, dokumentarcu, ne, je prav ne, potreba, to pa če si izkušen povem, ne, Je, na nek način gre za neko, ne da jo ti hočeš in sprovociraš, ampak gre za neko katarzo, intervjuvancov, za neko m, psihoterapijo, lahko tudi rečem, ne, ki so jo pripravljeni, v bistvu, na katero, niti ne vejo oni sami, pa tudi ti točno ne veš, ampak v procesa, v bistvu, pride do tega in zaradi tega, pride do sovs, ne, v bistvu se pri dokumentarnem filmu se človek, mislim, pri meni se je veliko ljudi jokalo pred kamerom, ne, in nisem jih jaz provocirala, da, da bodo jokali, v smislu tega, so se odprle tiste rane, in tudi na, na koncu izkazal, da je bil film narejen, dost krat, jaz sem dost takih komplimentov doživela, ko so prišli in so rekli zdaj lahko samo umremo, v mero bomo umrli. Doživeli smo to, to, um, To, da je ta zgodba bila povedana, da smo bili mi slišani in uh, lažje mi je pri srcu in tako dalje, ne. In uh, tako, da, da... In tudi kot, kot je, um, uran. rekel, ne, ti imaš to v sebi, ne. Osno, in tudi oni to vidijo. Ljudje, s katerimi ti delaš pripravno pri, pri takih občutljivih temah, uh, to začutijo. Uh, Moram tudi reči, tudi pri določenih dokumentacijih so mene, mene kako neka ne poiskali, ker so videli neke te in so bili pripravljeni, da neke zgodbe povejo in se odprejo in tako dalje. Ne? Tako da druga stvar je pa tudi, če smo pri Joku, ne? mislim. Tudi Tito, jaz sem se veliko krat jokala, jaz, jaz sem se veliko krat jokala, predvsem montaže sem se jokala, na snemanju sem, mogoče sem je zavrcilo po, v sem se prijokala, tudi ko sem zmonterala in sem govorila tako, kot sem govorila, kot sem ga stara trina svet, da je svet krivičen in da to nikamor ne gre in tako dalje in vse to, sicer vse potem moraš skupaj sestaviti in tudi potem pa je tudi kot je ja Ani rekel, je neka določena meja in tu pa je to, kjer potem ti ustaviš, ne? zrežiraš oziroma daš mejo med tistim, kar je, bom rekla, dovolj. Ne? Dovolj za, m, za gledalca, dovolj za zgodbo, ne? ker ti, v bistvu, kot dokumentarist nadzoruješ. Ja, ja, tudi pri nas gre za potovanje. Tudi mi startamo iz točke nič ponavadi s teme, o kateri nič ne vemo in na koncu veliko vemo in poskušamo to posredovati. Problem je, da smo v nekih produkcijskih pogojih, ki so industrijski in kjer moramo malo pripraviti, ker ti lahko potuješ desetkrat v Bosno po deset dni, jaz imam pa deset dni po deset ur na voljo za narediti film, recimo. Ampak, ja, mislim, da ljudje začutijo, da smo pripravljeni poslušati. In naša naloga je, da poslušamo, In da tudi, kljub temu, da imamo včasih pri teh profesionalnih ekipa ključi, večlansko ekipo, da se naredimo nevidne in s tem omogočimo pogoje, da ljudje povejo, kar si želijo. Ker to, kar imajo prav nekateri, pokličejo nas, želijo nas in začutijo, da smo jim pripravljeni pristuhani. Jaz vidim en problem, recimo, kadar... Hočeš povedati neko zgodbo, kjer rabiš tudi uno, drugo plat, ne? kjer v bistvu negativca povabiš pred kamero, ne? kjer ti moraš vseeno igrati z neko etiko. Ne? Če je on pripravljen sodelovati v tvojem filmu, potem tudi ti moraš biti toliko rektan, da boš film naredil tako, da njega, njega ne boš pripravil v, v neroden položaj in zlorabo, predvsem to je prava beseda, zlorabo. Seveda pa je to spet kot Maja pravi neka rež, režijska odločitev, kjer pa ti lahko to narediš tako diskretno, da bo on sebi všeč pozoren gledalec, bo pa še vedno razumel ta podtekst, ki ga ti znaš povjati. Ampak ja, pri dokumentarizmu je vedno treba igrati na več teh nivojih. Je torej avtorski pristop svoboda avtorja ali pač poskušati posredovati zgodbo, ki je mogoče potem lažje razumljiva za gledalca, hkrati izgublja to svobodo? Jaz sem na začetku skozi eh, bentu, da nekjer ne morem na nobeno razpiso dobiti za dokumentarno film. Na koncu se je pa vedno izteklo, da je bilo super, ne, da nisem dobil tega denarja, ker se je slah samo odločil v celotni produkciji, kaj in kako narediti. Ne. In, in sem potem to zamislil naredil. Ne, ker, ampak različno na začetku, nobeno, nobeno tukaj ni šel skozi. In ko govorimo o svobodi, ne, sem najbrž na RTV-jo, ki delajo dokumentarce, imajo tudi Neko delnost, mislim, ali pa velik del eh, svobode. A ne. Zdaj, to ni ta eh, produkcijski sistem, ki je v Ameriki, kjer producent uniči cel film, ali pa ga gor postavi, ne. pa ponavadi ga uniče, ker ga prilagodijo nekem ciljem izvukljeni ljudi. A ne. Zdaj, to tipičo primerje Michael Moore, kjer je naredil en vredo dokumentar, pa se štepal vse po istem, ne, da sta v zelo dolgo časa. Ne. Čeprav odpiral na na zelo dobre teme. Skratka, ja, jaz, jaz sem prav vesel, no, da nič ne dobim na tih razpisih, da ohranjam neko, neko svojo možnost pa odločanje, pa kako in kako ga bom končal. Ne. In zdaj pač v mojih letih nijem več kaj dost in je ta svoboda še toliko bolj draga, ker si lahko zamek čas. Ne. Prej, ne vem, ko sem bil os sem jaz delo, da, ne vem, bom še mogoče eno leto živel, moram sem narediti v tem tem jutku in In sem prehiteval samega sebe. Ne. Tako skoč sem ne občutek, da, ne vem, da ne bom, do konca projekta več pršel. Ne. In potem sem celo ženjo časih rekel, ta pa ta naj 3D izmontira do konca, kamer je na tegledal, če, če sem normal. Ampak, ne vem, se mogoče se vam podobno tako dogaja jaz stvar ampak, ne, zdaj, ko si pa pršil do 60., ne? Zdaj pa imam občutek, da imam čas, <laughs> da ga imam maj. <laughs> No, smo različni, ampak mislim, da smo dokumentaristi, ne glede na to, kako smo pogumni, tudi zelo anksiozni, vsak na svoj način. En, eno zgodbo smo že slišali. Zdaj pa nazaj, pri na tem financiram, to bi rada tudi jaz nekaj pač povedala, kako je s tem... Uh, v slovenski, v bistvu, kinematografiji, v smislu tega dokumentarnega filma ne? Uh, in filma da nasploh, je, še skozi to je podhranjena kinematografija. Uh, Manj imamo denarja kot tudi, recimo, kinematografije na področjih bivše Jugoslavije, s katerimi smo se tako radi primerjali in smo koncu bili na začetku tam leta 2000 in tako dalje s tistim nekem novim barom slovenskega filma v prednosti, ampak dejansko smo zaostali, smo na koncu. Tako da to je točkovanje, ne. Zdaj, jaz sem tudi, seveda sem dobila tudi kup projektov, moram reči, da mi je izkušnja biti v komisiji pri razvoju projektov dala tudi v pogled v to, kako dobre projekte imamo, ki so aplicirani, in kako je uh, malo denarja in jih je treba zbrati, in kako je potem matematika. Dobesedno, za tega bom v zedivorant da se na koncu dejansko zaradi nekih kriterijev, ker ne moreš pač recimo reči ok, um, to pa to, pa to, ne, se v bistvu s tem točkovanjem, ki nas spremlja že od um, bom rekla, od osnovne šole, ne, stvari tako zaključijo, da se da, dejansko dokumentarist, v je moja sestra, ki je producentka, rekla, ja, na se že enkrat pisati, napiši tako, kot je treba, ja, to je to ni nač, še enkrat, še enkrat, to to ni nač, še enkrat, mi še enkrat, pri 55. In dejansko, če hočeš, bom rekla, konkurirati v, v tem, moraš imeti te, to formo, moraš osvojiti, In jo more zadovoljiti in e, more s tistimi projekti ne, štartati. Zdaj, tu pa je problem potem ravno tam m, razvoj e, projekta. Ne, da bi ti moral iti sam, vse narediti, pol leta in tako dalje, predvsem, če imaš bolj zahtevne raziskovane e, dokumentacije, kar si ne moreš prebavščiti in šele potem aplicirati. In tu je ta začaran krok. Nismo pa še skozi v fazi takšne kot je enkrat znameniti naš dokumentar tani, dokumentarist, legenda dokumentarnega filma Jože Pogačnik rekel, ne? je rekel, jaz potem že, ko sem bil malo tako uspešen, sem napisal pa stavka in so mi na podlagi tudi teh dveh stavkov zaupali in sem dobil financiran in sem delal film. Ne? To smo pa, to seveda, to bo pa v dvaj, 22. stoletju. Ja, ali kljub temu so določene teme, ki so dovoljene, oziroma določene prepovedane. Ne, vse je dovoljeno. Vse je dovoljeno in svoboda je. To jaz mislim, da tu ne moremo govoriti. Meje svobode si vsak postavlja sam pri ustvarjanju dokumentarnega pima, predvsem neodvisnega izven nekih mogoče inštitucij, ne, kjer mogoče programska politika tako pa tako zahteva. Ne. Svoboda pa ni tudi v, recimo, pred leti, ko sem se, recimo, na televiziji dogovarjala, je bilo to tako, ne vem, deset stvari, jaz bi delala številka ena, oni so izbrali številka deset, ne. Torej, v tem je pa ta druga, ali je to zdaj svoboda, ali to ni svoboda, ali to boljša programska politika, ne, ne, to bi lahko tudi več teh mis odprli in tako dalje. Ne. Tukaj se potem te stvari uh, v bistvu razpredajo. Tak da uh, uh, uh, to je. No. Bo pa mogoče Amir tudi z neke druge perspektive, pač še v bistvu on povedal. Ne. Sem, nekaj, sem tudi še rekel. Ne. Ta indie scena ne, uh, ima moč ravno tem, to je drugačna svoboda. Da, danes je paradigma tako, kot je rekla Majo, ne, da je vse dovoljeno, ne. Vse, ravno tu je strel v koleno, ne. ravno zaradi tega, ki je vse dovoljeno, vam eh, danes eh, na YouTubeu lahko preberete, kaj bojo z nami nadelj, ker nič več ne skriva, je, ker ne rabijo skriva, ker je vse dovoljeno in v tem vsem dovoljeno, ne, ti več, ne, ne, dokaj je bilo nekaj, ni bilo dovoljeno, smo mi takoj prispligli za šest in, in smo bili že na, na, na špičeni, da bomo se temu uprli, ne. zdaj, ker je vse dovoljeno, eh, se sej, gledajte novo 24, pa boste videli, kaj je vse dovoljeno. Ne? Mislim, brez njime, ja, ne? kaj je vse dovoljeno. Ampak ta independent scena, ne, v, v, jaz mislim, da je to neodvisnost pa svoboda drugače, ne. Tako kot je rekla Maja, jasno, moreš projekt ful dobro pripraviti, če hočeš te dobiti, apsolutno, ne. Ampak mogoče bi neka, rekel, bolj intimna, ali pa tako nenavadna, zgodbo, sploh ne bi tam, ne, ti, ki pa si prepričan, pa bi jo rad naredil na vsak način, ne. če greš skozi to neodvisno zadevo, jo lahko narediš, pa če tudi na koncu se izkaže, da si njim opihnil, ne, ali pa ni vseeno ni tako genialna kot si mislil, ampak, ok, ne, in ta neodvisna produkcija, ki je v Ameriki, se je tako rekla, ne, danes je že zelo malo, ne, jaz, Slišem celo te zgodbe, saj za eno generacijo nazaj, sem slišel, da so ljudje, ki so pršli Zagare Fetejo, če ni dugo na razpisu, nišel k nič. Ne? Niso posneli nič. To celo kup nekih, celo talentiranih ne? bodočih kao režiserjev. To me je bilo nejasno. Ne? Mislim, mislim s nevom celcaj. <gled> ne, mi, mi ni jasno, zakaj, tega, zakaj mordaš čakati, pa imaš kratke filme, lahko za zastojn ga lahko. Pri nas pa res lahko za zastojn film. Res pa je, da se ne more kosati z nekim filmom, ne vem, v Karlovih varih ali pa. Ampak, ok, narediš film, probaš, naredi si te nekaj. Ne? Po drugi strani je pa tako, Maja, ti poznaš, veš, zdi to crke, no, ne Ne, samo tak, morda ne uh, uh, Poznaš to situacijo v Franciji, ne? Francija zelo skupuja kinematografijo in tam napičijo, ja ne vem koliko, uh, več kot 50 celo večercev na leto, ne? in kolik jih vidimo, a v kinih goče, ali pa tako v artkino, 1, 2, 3, max, ne. Kolik morajo, kolik te produkcije uh, vseeno podprejo. Uh, tako da uh, tisto ko si prej razložila, to je naj vse jasno. Jasno mi je pa predvsem iz teh pozicij, da ni denarja. In pa imate vi tam slabo ves, ko ste zdaj tisti drugi, niste veli, ali ste sem priložili, ali ga boste tam, ali da boste, ampak problem res v denarju. Ne. Ja, če lahko še s svoje strani, povem, mene je bila tudi sejajna izkušnja, da sem dve leti bil v komisiji na Uprav za te male audiovizualne projekte in eh, tukaj saj meni se zdi, da mi smo zelo po tehnem razmisleku odločali, smo se več ur ukvarjali z vsakim od projektov. Um, Seveda je pomembno, da je dobro pripravljen. Ne? Dobra ideja je, jo sicer prepoznamo, ampak v dve stavkih žal uh, ne bo šlo skozi. Ne? Um, Res pa je to, kar pravi maja, točkovanje. Žal so neke točke za avtorja in nek mlad avtor, nažalost, skoraj ne more skoraj razpis pridati, ker mora imeti toliko in toliko pre referenc, da ne rečem skoraj preširnovo nagrado. Ne? In isto je z referencami producenta. Če ti, kot mlad producent, začneš, imaš točko nula ali pa eno. Ker se je ta film Mihatov in Erikov, mislim, da je naša komisija podprla. No? Tako da, um, vedno se da prepoznati, ni dovolj samo dobra tema. Ti vedno poskušaš prepoznati, je, je tudi prav formulirana in če iz tega lahko nastane dober film. Ne? Uh, in vse krivice, ki jih drugi vidijo, ker so zavrnjeni, tudi jaz sem daj zavrnjeni, uh, so pač eno, da samo izbereš lahko toliko in toliko, in ne drugo, da mogoče... Ja, ne, ne smeš Ja, ne smeš to kot krivico. Če pa gledam to je, je televizijsko produkcijo, na kateri so, sem jaz recimo, da javan 30 let že, je... So bila res leta, ko je bilo to produkcije, da, da sem imel od, odprta vrata. Ne? Pač lahko leto, drugo leto predlagi neko temo. Ne. Um, vedno je to, kot pravi Maja, da si predložil tri teme in da jim je bila ena bolj všeč, mogoče ne tista, ki je tebi najbolj všeč. Še vedno sprejmejo moje teme, ampak ta produkcija televizijska za te, kot mi rečemo, dolgostezne projekte, se je tako radikalno skrčila, ne samo pri teh... 50-minutnih dokumentarskih, ampak tudi pri teh drobnih stvarih, izobraževalnih 25 minutih, kjer ima ta Slovenija ogromno enih tem, ki bi jih lahko povedala, tukaj so se stvari prepolovile. Tako da se mi, ki, ki smo na televiziji, že sprašujemo, ali bomo še drugo leto delali dokumentarce. Jaz da jih bomo, ampak znotraj tega pa vedno si imel to svobodo in kako upelati zgodbo in kakor postaviti. Prej bi rekel, da, da bi bilo plan, da je še več te, te, tega uredniškega Ne diktata, ampak ti rabeš sogovornika. Urednik te včasih lahko lepo usmeri, v, v ktero smer, da greš ali pa pol iz iznarjenega materijala te opozori, kje so šibke točke in kje so močne. Mogoče so manjka tega dialoga. Tako da, ja, svoboda je to, kot si jo sam in pri zboru teme in potem pri tem, kako si eh, avtorsko močen pri teh tem. Tudi v, sa, v samem filmskem jeziku, tudi eh, televizija in filmski center je še vedno zelo odprt, tudi za neke posebne forme. Ne? Samo če so utemeljene, če niso na prvo žogo. E, Možno bodo vprašanje, e, pač pripravlja se sprememba zakonodaje, e, predvsem na področju javne RTV, e, STA in financiranja, e, seveda tudi dokumentarne produkcije. E, Ali se s tem eh, lahko grozi dokumentarna produkcija na RTV? Eh, um, ja, če je denarja, bo televizija še bolj usmerjena v to, da postane informativni in infotainment program. Ne? Itak denarja bo vedno manj tudi za športne prenose, serije se tudi ne dela več, v grani program. Pozabljamo, da 20 let nazaj je televizija naredila V vsak drug mesec eno TV-dramo, kot smo rekli, tudi Maj je delala pokeno eno ali dve, Ne To je bil en tak, sicer skromen format, ampak igrani format, 50 minutni uh, tega na televiziji ni več. In ja, če bo, um, vsa ideja tega, če, če natančno prebereš ta zakon, ne, vidiš, da v resnici vse to je že bilo, ta razpis uh, Za, ki je kao namenjen drugim medijem. Tudi to je bilo že v prejšnjem predlogu zakona, in tudi tam je pisalo: ne vem, kako ok 3% od RTV prispevka, ampak ne od RTV prispevka, ampak samo merilo, ki ga bo država dala iz proračuna. Ne? Bilo je merilo 3%, ne pa vzeli bomo televiziji 3%. Se pravi. Vse te stvari, ki so že obstajale, želi naprtiti uh, ta zakon RTV prispevku in s tem vse c, uh, ogromno vsoto denarja brez, brez katera bi taka televizija, kot jo imamo, še teže funkcionirala. Ne? Uh, drugo je pa ta denar, naj bi šel iz kabelskih operaterjev, tle pa sploh po evropski zakonodaji in po evropski direktivi, če jaz sprav razumem, to mišljeno, za neodvisno medijsko produkcijo, ne? ne pa za televizijske programe, ki bi bili v trenutku, ko je prišel ta zakon v javno razpravo, je bila ena sama televizija, ki bi usrezala tem pogojem, da dobi to enormno vsotobeno je eden od problemov je tudi, eh, sveda, ustvarjanje vsebin, eh, tako kot smo se prej pogovarjali, obstajajo različne vrste dokumentarca, da, po drugi strani pa eh, obstajajo tudi različne vrste medijske produkcije. Eh, jaz bi mogoče sem še prosla en krok, da pokomentirate trenutno stanje eh, oziroma to eh, posledico pluralizacije ali pa kak bi to imenovali v slovenske To prostore. Te, tako težko, ne, zate, ker tako jasno, ne, zate, ker če rečeš, eh, morala bi biti neka omejitev, kaj se sme reči, pa kaj se ne smeje, ne. Čim, ko si to rekel, uh, nisi več demokratičen, ne, in imamo strelu v koleno, tako je jaz vidim. Seveda tisti ljudje, ki zdaj atakirajo, da bi obdržali to oblast, z vsemi na z vsem orožjem, streljajo na umnosti. To niso sem na umnosti, ne to so želitve, to so... In, mislim, sedm, neresnice. Spopa fejk stvari, Saj, so mojstri v tem, da začnejo z neko resnično podlago in je potem toliko plemeniti ozložijo, da na koncu več ne veš, kaj je Ampak to prepoznavanje, ne, kaj je res in kaj ni res, kaj je resnica in kaj ni resnica, ta pogled na... Ne, vsak, vsak news, ki ga dobimo, bi pravzaprav človek moral poiskati v večjih verjih. je po mojem, edina rešitev, da koliko toliko ostaneš neinficiran, ne? ker če sem pogledam na to stanje okrog COVID-a in kaj sem videl na televiziji ne, recimo tiste prve dva meseca, bil en in isti prispevek Sky Newsa iz Bergama in pol smo gledali skozi en in isti posnetek enega napihnjenega tam gor in govorili so v enomer, samo eno in isto stvar. In Torej, z tega je bilo tako zelo jasno razvino, da gre iz ene in iste točke informacija do nas. Ne. Zkratka, če si hotel mečkem razširiti ta svoj view, ali pa pogled, ali pa da te zanima, kaj se v resnici dogaja, si moral iti na YouTube. Ne. Potem smo jasno takoj uh, prišli do te točke, da smo vsake tog časa, se nam je en kanalker izbrisal ne, ali pa... Uh, recimo ena zgodba je kar poniknila, ne. Pol sem jaz tudi sam bil tako, uh, uh, bi rekel, uh, uh, me je tako zanimalo, če bo je tudi dol rukami in sem uh, dvakrat dal na Facebook, gor uh, Covid v povezavi z 5G in oba, kad sem jo ne, faktor herene, uh, sem dobesedno, brez obrezožitev je bil ta, da je to fake news, ne. Uh, pa sem se sveda sklinal dol z Facebooka, odprl drug profil, uh, da sem lahko komuniciral in odkrat naprej pač s kolegi komuniciramo preko drugih kotija, ne, si pošiljemo stvari, ki jih pač več niti na YouTube ne moreš gledati. Ne. Je pa res, da, da uh, pač se zelo trudijo zdaj v tem svetu, ne, da uh, veliko ne dio za to, da, da pride do imenovanih teorij za rot in tako naprejme, težko, težko je, pač treba je najdeti tiste medije zdaj v tem trenutku. Ne? Nas so pa tako onemogočili, razen pač televizija še lahko na nek način objavljena, ne? institucija, festivali, komec. kaj. je omena. Uh, ja, jaz nisem na glorbenih obrežjih, tako da mi je prezaneseno vse, kar se tam dogaja, delno pa sem tudi neinformirana na nek način. Zdaj, ali je to dobro, ali ni dobro, to še nisem si točno čist uh, razčisla. Uh, uh, Covid-19 me malo tudi v to uh, neko... Medvedje, stanje, ker sem kot predavateljica na višji šoli se ukvarjala samo z študenti in z online poučevanjem, in bila v nekem totalno paralelnem svetu. Ne. Glede na to, da imam moža Nemca, veliko nemško televizijo, raj imam drajzat, ki je kulturna televizija z jednimi vsebinami. Na nacionalni televiziji pa imam v bistvu si tudi, sem, imam rada te igrane filme, ki jih dejansko kupujejo, ker dajo res pogled na nekem visokem nivoju. To so pač krasni igrani filmi, kjer vidimo, kako in kaj pripovedujejo filmari, torej kontemporani, zdajšnji kino po svetu. Uh, pogrešam, uh, pa kljub vsemo, tudi že je veliko dobrih dokumentarcev, avtorski dokumentarec, z neko bolj uh, drzno avtorsko poetiko, z nekimi drugimi glasovi, ki zarežejo in potem, in s katerimi seveda se naredimo si vedno strinjat, uh, Tega je apsolutno premalo. Pogrešam pa tudi v teh debatah vseh, teh, recimo neko tarčo, ki jo televizija naredi, in kjer se dejansko od tega RTV prispevka stvari tako kot druge tematike obdelala prikaže, ker namreč je še skos ne vem, kaj je to, kakšni procepti so to, nimam ti predstave, za koliko odnadja gre, koliko odnadja v bistvu košta, ne? torej to, to totalno transparentnost bom rekla za, kako so tisti vodiči, vodiči za telebane, ne, torej, To, to uh, za mene, telebana, medijskega, malo ironično, seveda, rečeno, po 35 letih bi rada vse te informacije uh, nekako dobila, da vi si, ker si še vedno nisem čisto jasno ustvarila sliko. Dejstvo pa je, da je premalo denarja za kulturne vsebine in za avdovizualno uh, področje. In, uh, da se bojim, da zaradi tega covid 19 ne bomo izgubili uh, v humanitarne namene še to malo denarja, ki ga imamo uh, filmari in totalno vas, v sektor. Uh, to uh, seveda ne bi smeli doboliti. Tukaj je osnovni problem v tem, da smo da so mediji in popularna kultura, ne vem kdaj, mogoče 30 let nazaj, mogoče še več, v tej uh, kapitalistični paradigmi se začeli prilagajati potrošniku. Začeli so se dobrikati gledalcu, bravcu in zaradi tega smo dobili vedno bolj enostavni uh, in pleh povsebine. In ravno zaradi tega, ker je vse na dosegu roke, dobivamo cele generacije mladostnikov in pozdaj odraslih, ki nimajo širine, ki nimajo uh, nekega širokega znanja, ki bi jim pomagalo najdeti svojo resnico. In uh, zaradi tega je treba pri medijih, recimo tiskani mediji, ki, ki, ki res izgenevajo, so to že razumeli, imamo občutek in se vračajo spet k dolgim člankom in poglobljenim zgodbam. Ne? In enako se mi zdi, da tudi uh, javni TV-servis in sploh uh, drugi mediji mor, morajo razumeti, da oni morajo ne se prilagati gledalcu, ampak vzgajati gledalca. Ker če ne, uh, je to razpad civilizacije. Uh, mi, ki smo odraščali v časih, smo se naučili knjige brati in filme gledati med vrsticami. In to je ta resnica, ki je bila skrita. Zdaj je teh med vrsticami ni več in tukaj je problem, da je vse tako plah, enostavno, da nimaš kaj sploh iskat, ne? in s tem izgubljamo ogromno in mislim, da se bomo morali vrniti predvsem temu, ne? Da, da so stvari več plastne in da lahko z vsako stvarjo pripovedujemo več god naenkrat rad smo morali med vrstnicami ja. govoriti, ja. prisiljeni. <laughs> okay, ker se približujemo že drugi projekciji, bi se vam zahvalila za današnjo diskusijo, pa vsem tudi za obisk in vabim na neformalni del druženja, če po projekciji. Hvala.